1943. május 16. 17 óra 30 -ben. Dennis Dearborn kapitány merevtartásban nőtt a tisztiklub egyenes támlájuk székén. Nem volt ellenére, hogy szolgálatára álljon a Washingtonból érkezett tisztnek, de ebben a Bruce Derringerben volt valami idegesítő. Szóval a szerelméről nevezte el a gépet. Szép gondolat, mondta Derringer a jegyzeteid böngészve. De a kietéséből ítélve maga déli, vagy nem Dearborn kapitány. Üzleti után jártam Memphisben, ott fotottunk össze feleltek úrtám Dennis. Nem akart Margarétről beszélni. Sokan úgy tárgyaltak a feleségükről vagy a barátnőjükről a haverokkal, mintha az ilyesmi közügy lenne, de margaréthez senkinek semmi köze rajta kívül. A lány telefonosként dolgozott egy Memphis-i bútor nagy pedig az édesapja cégének üzletkötőjeként ment oda tárgyalni. Így találkoztak. Közvetlenül azután, hogy a Michigáni Állami Egyetemen üzletemberi képesítés szerzett, Dennis belépett a Dearborn bútorvállalathoz. vállalathoz. Igazából nagyobb hatáskörű vezetői állásra számított, de az édesapja úgy döntött, hogy Denis üzletkötőként járja egyelőre az országot. Vagy két évet töltött szinte állandóan az utakon. túlmelegedésre hajlamos 1937-es típusú pakkárgyában. Öt évvel azután, hogy dolgozni kezdett a cégnél, a Dearborn bútor marketing osztályának helyettes vezetőjévé nevezték ki. Dennis és Margaret 1941. december 1 tartották az eljegyzésüket. December 7-én a japánok tönkre bombázták Pearl Harbor-t, másnap pedig Dennis jelentkezett a hadseregbe. Dennis Dearborn 26 éves volt és pontosan 183 centi magas, vagyis a B-17-es pilótaülésébe ülésébe jószerivel csak hétrét görnyedve fért be. Mindenekelőtt előtt azért akarta légére erőhöz kerülni, mert már untig elege volt abból, hogy földi járművekkel rohangáljon. Az égbolt kellemes változatosságot ígért. A repülő gyorsan és sikeresen esett át, de mivel még kevés volt a repülőgép, csak nem egy évet kellett várnia, míg végre neki is jutott. Memphis Bellnek keresztelte el. Dennis tudatosan vállalta akkoriba szokatlan magasságát, szálfa egyenesen járt. Zárkózott, kevés beszédű fű volt. Soha sem gesztikulált, mert a kezét túlságosan nagynak érezte vékony termetéhez. Akihez beszélt, annak határozottan a szemébe nézett. Ritkán szinte sohasem sem látták mosolyogni. – Lefogadom, hogy Memphis valódi szépe igazi cukorfalat, mi, Dennis? – kérdezte Bruce Derringer súnyi vigyorral az arcán. Azt akarta, hogy lazuljon már fel egy kicsit ez a pilóta, hogy csinálhassó róla egy jó pofa képet a live fotósa. Dönész arca azonban olyan rezzenéstelen maradt, mint a kőből vésték volna ki. Igen, bájus hölgyúram, felelte elutasítóan. A fotós elkatintotta a masináját, villant a vaku, Dönész hunyorgott. Utálta a fényképezkedést, utálta az egész felhajtást a Memphisbe körül. Nincs bennük semmi különös, se benne, se a személyzetében. Teszik a dolgokat, ennyi. Persze, ha a fotó sikerül, azért küld egyet belőle Memphisbe. A csuda tudja miért, Margaret nem tud betelni az ő édes vonású, mégis kisfűs képének látványával. A reklámszakmába töltött évei során Bruce Derringer megtanulta az első benyomásaiban bízni. Dönis Dillmore-ról az volt az első benyomása, hogy a fiatalember nagyon komolyan veszi önmagát. Az Egyesült Államok hadserege légi erejének két lából járó szabályzata ez a fiú. Luke Sinclair viszont pontosan az ellentéte. Amilyen merev dönész, olyan lezser a pilótája, és olyan szívélyes, amilyen elutasítő a kapitány. Luke szinte kivirult a kamera előtt. Színésznek kellene lennie, gondolta Bruce. Egy mint mintha még le is lett volna annulva, <gül> Holnapozhatott. Szóval maga a háború előtt a szolgálatnál dolgozott, <gül> mondta, és elnevette magát. Elképzelte ugyanis luke amint ámoló női szemek keresztüzébe heverészik a tengerparti homokon, közben oda-oda pislant a vízre, nem kell-e fuldoklót kimenteni. Hát, a nagyon felelősség teljes foglalkozás, lúk? Ja, kemény dolog naphosszat sütkérezni a strandon és a csajukat eszegetni. Lúk szélesen elvigyorodott, mert észrevette, hogy rá szegeződik a kamera. Kicsit balra billentette a fejét, hogy jól érvényesüljön képen állának férfias vonala. Az ember kénytelen csokoládé barnára lesülni. Egész áldott nap kint kell lennie a szabad levegőn, sorolta tovább. Igen, bozasztó kemény meló. Ezért döntöttem úgy, hogy belépek a légierőhöz. Valahova csak szöknöm kellett. Ragyogó mosolyak kivillantotta újabb erősségét, pompásan szabályos hófehér fogsorát. Esténként fél óra hosszat sikálta a fogairól a nikotin lepedéket. Na és persze a haja. Szőke, hullámos. A fotós elkatintotta a masinát. Lúg tudta, hogy a kép jó lesz. Az igazat megvalva, róla még nem igazán csináltak rossz képet. Egyszerűen fotogén az arca. Lelki szemei előtt már ott volt a népszerű heti lap címoldala, Nem fog ártani a későbbi karrierjének? Hát, igen állapította meg magába Bruce Deringer. Az első benyomás sohasem csal. Az én első benyomásom pedig Luke Sinclair hadnagyról az, hogy ez a fickó született nyerő. Mm – -hmm, Milyen jó is lenne, ha több lenne bennem Lukeból, ból Kazlovski, Valkazlovski, miközben várta, hogy rákerüljön a fényképezés sora. Luke hogy nem ölelkezett a kamerával, és én meg életemben nem voltam ilyen ideges. Még amikor először mentünk bombázni, akkor sem. – Furcsa becenév ez a val. Valentinnek hívják? – érdeklődött Bruce Derringer. Val nem felelt. Megrántotta a kézelőjét, aztán a nyakendőjén igazított egyet. – Mi a fenétől lett a Galéria egyszerre ilyen szoros? – Ezerszer volt már rajta ez az ink. – Lefogadom, a lányok díjazzák a nevét – kuncogott Bruce. Mindenképpen ki akar csikarni valami talán palázas bombázó tisztből? Wald gyűlölte a nevét. Hogy hívhatnak egy férfit Valentinnek? Egy dolgot mégis köszönhetett a hülye nevének. Az iskolódvaron nagyon gyorsan megtanulta, hogyan kell gyorsan és hatásosan elsőnek ütni. Maga a bombázó tiszt, igaz? kérdezte Bruce a jegyzeteiből puskázva. Csak talál bennük valamit, aminek segítségével elterelheti a fiú figyelmét a fényképezés számára kínos szertartásáról. Kozlovski nagyon jó képű volt. Amolyan fiatal lányok filmstár álma, a halán alig észrevehetően gyérülő haja hullámos és fekete, ahogyan szerúzavonásnyi bajuszkája is. Azt írják itt, hogy négy évet nyomott le az orvoskaron, bekött Bruce a Notteszre. Erre már csak kap valamilyen választ, remélte, és a fickó végre abba hagyja az idegesítő matatást a ruhadarabjain. A szó beszéd, hogy Wall orvos, kilenc hónapja röppent fel, mindjárt azután, hogy a fiatal ember Angliába érkezett. A jobboldalsú lövész, Eugene, leesett a bicikliről, és megrándult a bokája. Szentül azt hitte, hogy el is tört. Wall megvizsgálta, és látta, hogy csak rándulás. Azt tanácsolta Eugene-nak pócolja föl, és borogassa két óránként hideg vízzel. Miután a bokája rendbe jött, Eugene úgy nézett volna, mint ha legalábbis a leprából kúrálta volna ki. Dokinak kezdte szólítgatni, és bizonygatni a személyzet tagjainak, hogy Vol az égvilágon mindent meg tud gyógyítani. Ezek után minden csipcsup bajukkal szaladtak. Wall ugyan sohasem állította, hogy valójában négy évig medikus lett volna, de amikor a hír elterjedt róla, nem is cáfolta. Két és fél hétre rá, hogy Wall megkezdte tanulmányait az orvoskaron, az édesapja, aki dupla műszakba dolgozott a hajógyárban, szívrohamot kapott és meghalt. Azért kellett túlmunkát vállalnia, hogy fizethesse val tanulását. Mióta csak az eszét tudta, Wall mindig orvosnak készült, a család pedig pénzdolgában szűken állt. Apja halála után Wall nem folytathatta az egyetemet, hanem belépett a hadseregbe. Ha befejeződik a háború, a seregtől kaphatom egy valami anyagi támogatást a tanulmányai folytatásához. <gül> De hol van az még? Meglátja volt. tréfálkozott Bruce Deringer. -t. Ha megjelenik a képe a magazinba, minden amerikai, férfiak, nők, gyerekek mind azt akarják majd, hogy maga legyen az orvosuk. Holnak eszehágában sem jutott ilyes, mint törnie a fejét. Már ezt az egész mi vagyunk az elsők, akik huszonöt bevetést megúztunk, ügyet is marhasságnak tartotta. Persze a Derringer szövegében lenne valami, az nem is jönne rosszul. Talán hozzá a sereg, hogy még a háború vége előtt visszamehessen az egyetemre. A puszta gondolat, hogy itt hagyhatná a sereget és tovább tanulhatna, olyan öröm volt, hogy val elmosolyodott. Ez az! rikkantotta Bruce és a life fotósa kattintott. Csodálatos kép lesz! Be csak számba mennyi minden jó van a halálba, unszolta magát fiú. Nézzük csak sorba. Először is, nem kell többé minden reggel borotválkozni. Rettentően unalmas. Puff, nagy megkönnyebbülés lesz megszabadulni tőle. Másodszor, soha többé nem kell rettegni a haláltól, hiszen az ember már halott. <hállt> Harmadszor... De sajnos, akárhogy törte is a fejét, harmadik jó dolog nem jutott Phil Laventál eszébe a halállal kapcsolatban. Phil, nézzen a lencsébe! kérte Bruce Deringer, de Phil szinte nem is hallotta. A huszadik bevetésükig Phil soha nem gondolta halállra. Lorien bombázták. Gép-gép után zuhant a mélybe aznap, de a hazatért bellen a szerelők egyetlen ütöttejük se bírtak felfedezni. Akkoriban kezdték suttogni, hogy a Memphis Belt bűverő oldja. Philbe pedig akkor kezdett éllelődni a meggyőződés, hogy meg fog halni. Soha nem volt szerencséje. Életébe még nem nyert semmit. Pedig kölyök korában a New York állambeli Rochesterben soha ki nem hagyott egyetlen kínálkozó lehetőséget sem. Újságokból, képeslapokból kivágott minden megfejtést, pályázatot, és fáradhatatlanul küldözgette be őket a szerkesztőségekbe. Soha semmi válasz. Karnelban tájékozódási futással próbálkozott, a legjobb volt a csapatban. Az edző nagy jövőt jósolt neki, az olimpiát emlegette. De Phil soha egyetlen érmet nem nyert. Mindig akadt valaki, aki egy hajszállal jobb volt nála. Így hát, amikor először hallott róla, hogy a bel személyzetének minden esélye megvan a 25 bevetés teljesítésére, Phil kiverte a veríték. Ő nem. Ő tudja, hogy neki ez nem sikerülhet. Nem hős típus. Az embereknek ahhoz a eljához tartozik, akiket odahaza haza úgy emlegetnek. E, milyen kedves gyermek! Meg azt mondják. Szégyen gyalázat, kis kisfiúkat háborúba zavarni. Fél semmi bíztatót nem talált abba, hogy ő meg társai megúztak 24 bevetést, és már csak egyetlen egy van hátra. Számára ez csupán azt jelentette, hogy most szúrja el majd az egészet, hogy pont az utolsó pillanatban fog kinyiffanni. Ez az ő formája. Húzza már ki magát azon a széken, Phil! Mosolyogjon, szólt rá Bruce. Rá kell vennie ezt a buva bérlet navigátort, hogy belenézzen a fényképezőgépbe. Ugyan, mi mosolyognivaló van, uram? kérdezte Phil. De ember, hiszen 24 bevetésen vannak túl szerencsésen. Bruce hangja rendíthetetlenül vidáman csengett. Még egy, és mennek haza? Nekem bizony füligérne a száma maga helyében. – De nem ön van a helyemben, uram! – felelte Phil. Lenézett a kezére. Újabb rágta körmeit. Lerágta egészen köröm és még azt is fehérre szívogatta. Szörnyű ronda látvány. – Kérem, csinálják már meg azt a képet? Úgy hangzott a kérés, mint a Phil villamos székbe ülne, és azt várna fordítsa -e a vír a hóhéra kapcsolót. Bruce rájött, hogy ebből a fickóból ugyanki nem csal egy mosolyt. Itt nem lesz Luke Klar féllesztár fotó. Vicente hát a fotósnak. Villant a vaku. Fél lelki szemei előtt megjelent a kép az édesanyja öltöző asztalán, ezüst keretben. Az egyik sarkán fekete szallak fogta át. A saját gépükkel szállnak majd haza, körberepülik az államokat, szónoklatokat tartanak, ráveszik az embereket, hogy vásároljanak több hadirészvényt, vállaljanak több túlórát, gyártsanak még több repülőgépet és higgyék el nekem, fürödhetnek majd a piába, válogathatnak a csajokba, és a maguk dicsőségét zengik majd az Egyesült Államokba mindenfelé, az egyik óceántól a másikig. Hmm, kemény meló lesz, de hát ez a háború mindannyiunktól áldozatokat követel. Bruce harsokban nevetett a saját kitűnő viccén, miközben a memphis a négy tisztjét figyelte, ahogy ott ültek vele szembe. Vagy egy társaság. Dennis Dearborn, a 26 éves pilóta, mint ha a születésnapját készülne éppen ünnepelni. A navigátor, félképe olyan sötét, hogy Frankenstein fia hozzá képest filmstár. O, a Kozlovskiban, a bombázott ízben enne valami fantázia, de az igazi főnyeremény Luke Sinclair. A pilóta pontosan olyan, ami ennek Amerikába az igazi amerikait elképzelít. Jóképű és kicsattanóan lelkes. Világos, hogy ő kapta fel elsőként a Bruce deringer által feldobott témát. – Tényleg úgy gondolja, uram, hogy híresek leszünk? – kérdezte felcsillanó szemmel. – Tartok tőle, lúk, vágta rá Bruce, és Luke örömébe kurjantott egyet. Rácsapott vállára, Val de a fiú elhúzódott tőle. Phil, akinek Luke beleborzolt a hajába, tudomás sem róla. Denis Dearborn kicsit még egyenesebbre húzta magát a székén, és megköszörülte a torkát, mielőtt megszólalt. Hm – Deringer ezredes – kezdte. Ahhoz képest, amilyen hosszú, meg lehetősen magas a hangja. – Szólítson csak Bruce-nak – vetette közbe Deringer könnyed mosolya, de Dennis ezután már csak uramnak szólította. – Igyekszünk a legjobb tudásunk szerint teljesíteni parancsait – Folytatta volna, de Bruce megint közbevágott. Aranysról nincs szó, Dennis. Együtt fogunk dolgozni. I igenis, uram. Dennis hangjába a helytelenítő árnyalat vegyült. De jobb szeretném, ha a személyzetem nem tiszti állományú tagjai erről egyelőre nem szereznének tudomást. Arról, hogy a fényképük megjelenik a liveban, ban ámult elunk. Meg a pr -ról, a csajokról, a dicshimnoszokról. De hát ezt feltétlenül meg kell tudniuk. Ki fognak bújni a bőrükből örömükben? Nem akarom, hogy kibújjanak a bőrükből. Denis hangja recenéstelen volt. Azt akarom, hogy most a feladataikkal foglalkozzanak. Mindössze erről van szó. Hogyan már? Álmukból felébresztve is tudják a dolgukat. Miért ne mondanánk meg nekik? Mert így kívánom. Ó, akár az apámat hallanám. Luke válasz a hangzott. Bruce Derringer figyelmét nem került el, hogy a kapitány és a másodpilóta között valami feszül. – Ezek ketten nem igazán imádják egymást? – gondolta. – Rendben, Dennis, maga a főnök! – szólalt meg gyorsan, mielőtt szóváltásra kerülhetett volna sor a két fiatalember között. – Majd akkor szól a személyzetének, amikor jónak látja. – Uraim, köszönöm, hogy időt szakítottak rám! Dennis, Luke és Val fölkerekedtek. De Phil nem mozdult a sötét zöld fotelból. A rogyant vállal fejét lehajtva csak ült ott. most vesztette volna el utolsó barátját a világon. Vol rácsapott a vállára. Gyere, Phil, úgy nézem innat kéne egyet. Phil feltápászkodott. Nem, mondta, nem egyet. Legalább tizet. Mint hosszába kettévágott és a sántergerbe sűlyeztett bádogdobozok úgy néztek ki a barakkok. Mindegyik közepén hasas plékályhaszi vagy kivírhatatlan meleget ontottak, vagy semmiet. A betonpadlót csikkek borították a falakat hiányos öltözetű hölgyek képes lapokból kivágott képei. A folytogató bűzben koszos zoknik, izzadság, cigaretta füstszaga keveredett el a finkszaggal és az egészet hébe-hobba arcvízi illata lengte át egy pillanatra. A rádiót egy londoni adóra állították, de mostanság több hírt olvastak be, mint amennyi zenét sugároztak. A hírek viszont senkit sem érdekeltek. Jó hír úgy sem akadt közöttük. London, ma éjszaka bombatámadás érte. Feltehetően ez volt a válasz a szombat éjjeli Raff támadásra Berlin ellen, közölte a bemondó kivogástalan angol kiejtéssel. A légi riadót jelző szirénák röviddel évfél után szólaltak meg, és a riadót csak jó néhány órával később lehetett lefújni. Város szerte sok felé robbannak a német bombák, a veszteségekről azonban még nem állnak rendelkezésre pontos adatok. A Memphis belszemélyzete eredetileg a készek vagyunk, akarunk, tudunk nevű gép személyzetével osztotta meg a barakot, de azt a repülőgépet egy hónappal korábban, hám fölött lelőtték. Most már vegyesen laktak itt. Egy ember az egyik, ketten egy másik gépről. Ha egy-egy bevetés után valamelyik lakó nem tért vissza, leúzták az ágyneműjét, összeszedték a cókmókját, és a helyét elfoglalta egy bámész újjonc. Clay, nem kellene szólni az őrmesternek, hogy ő vegye számba beker Nézett Danny képbászbire, aki épp azzal foglalatoskodott, hogy leverje a lakatot a halott katona ládájáról. Becker annak a gépnek a személyzetéhez tartozott, amely egy kerékre szállt le, aztán felrobbant. – Az őrmester az egészet úgy, ahogy van elküldeni Becker az felelte Eugene. – Nem akarjuk, hogy az asszony esetleg kellemetlen meglepetés érje. Jobb, ha mi intézzük az ügyet. A barak lakói az esti bulira készülődtek. Borot válkoztak, cipőt pucoltak, brillantint kentek a hajukra. Clay végig bogarázta Becker ládájának a tartalmát. Danny nem ismerte becker közelebbről. Néhányszor dumáltak, ennyi volt az egész. Becker csak két hete lakott itt a barakba. Egy idős volt denivel, 21 éves. Vastag ezüstkeretes pápa szemet hordott hogy a légi erőhöz kerülhessen, kívülről bevágta a szemorvosi látásvizsgáló táblát. – Egy hörzi csoki eladó! – mondta Clay. Backer özvegyének nem sok örömöt okozott volna a nemi vágyat csökkentő csoki rudacska, így az ajánlatban nem volt semmi kivetnivaló. – Nekem, nekem! – rikoltotta Mohon Virgin és Clay odadobta neki. Azután néhány dolgot félrerakott az özvegy számára. Egy biblia, egy tartalékszeművek, néhány monogrammozsekkendő. – Danny, neked melyik tetszik? Virgin, miközben a csokoládét majszolta, vázlatokat dugott döné arra alá. A vendéglőt ábrázolták. Virgin rögtön meg akart nyitni, amint véget ért a háború. – Ez itt csupa alumínium, csillog-villog, <háha> rém modern megoldás. – Ez a másik otthonosabb. Látod, vörös téglákkal, meg sok zöld növénnyel. Virgin megszállottja volt a vendéglőtervnek folyton alaprajzokat firkált, kalkulált, étlapokat állított össze. A fiúk állandóan ogratták, de Virgin fütyült rájuk. Neki van egy szép álma, nekik meg nincs. Nekem mind a kettő tetszik. Dennynek tényleg tetszett mind a két terv. Ha az első megvan, utána egész hálózatot akarok nyitni, és mindegyik pont olyan lesz, mint a legelső. Ha elmegy Detroitba, ugyanazt a hamburgert kapod majd, mint otthon Baltimoreban. – Ugyan már, Vörcs, ki akarna mindig mindenhol ugyanazt kajálni? – vetette ellen Demi. Persze, hogy azt akarják. – Vörs, szerelmesen bámulta a rajzokat. – Akkor érzik magukat igazán jól. Deninek fogalma sem volt róla, mihez kezd majd a háború után. Mielőtt bevonult, könyvtárban dolgozott, de sok jövőt nem látott az ügyben. Szeretett írogatni, csak hogy nem volt biztos benne, hogy meg tudná keresni írással a kenyerét. Néha verseket is írt, de azután eldobta őket. Danny igényes volt. Szerelmes levelek, szólalt meg Clay, és egy vaskos köteget emelt ki a halott ládájából. A feleségétől vagy a barátnőjétől? kérdezte Eugene. Clay kivette a levélpapírt az egyik borítékból, égszinkék volt. De egy pillanatig azt a levélből árad az illat át egész helyiségen de aztán rájött, hogy raszkal a paskója az arcát borotva kölnével. – Olvast fel! – süvöltötte közben. – Adj, jöjjek hangulatba az estéhez! – Barátnő! – állapította meg Clay, miután átfutotta a levelet. Átdobta a köteget eugene -nek. a fiú felpattantotta a kájha fedelét és belejtette a leveleket. Kékes fényjel lobbantak lángra. – Nincs véletlenül egy tiszta bekerládájában. beker ládájában? – kérdezte Eugene, miközben gondosan visszahelyezte a kájha fedelét. Oda ment a ládához, lépéseit a lábán lévő zokniból áradó bűz kísérte. Repülőjelvény, fényképek, zsebkés, folytatta Clay a leltározást beker ládájában kotorázva. A felsorolt tárgyakat az összvednek szánt halomra tette, aztán egy könyvet húzott elő. Porno. add nekem, mondta Danny. Nem volt olvasni valója. Már harmadszor olvasta a nagy várakozások korát. Jó könyv, de annyira nem, hogy az ember háromszor is elolvassa. Clay áthajította neki a zsákmányt. Meleg házi virágok. Ez volt a címe. A boríton tépet ruhájú nő fölött vadképű pasas állt, kezében korbács. Denü <gül> Denübele lapozott. Középtájt a 63. oldalná négy levelű lóhere lapult. Valódi lóhere, gondosan celofánba burkolva. Nézzétek, Becker itt felejtette a kabaláját mutatta Danny verge -nek. Szegény ördög. A nyakába kellett volna hordani akkor sose hagyja -e, mondta Eugene, és kihúzta az ingéből a láncoskán figyegő szentantal érmét. Egyetlen lépést nem tett nélküle, még a vécére sem. Senki sem ugratta érte. Szinte mindegyiküknek volt valamilyen szerencsét hozó kabalája. Danny bal csuklójára pislantott. Megvan, ott van rajta a gomi gyűrük. Amikor megérkezett a bázisra, másnap valaki megkérdezte, van-e a kártya. Belekotort a tartóba, ott volt a kártyacsomag. Az édesanyjája. A lapok hátán a kép két kutyust tábrázott. Dani kicsit zavarba jött, de hát a kártya kellett, és ezek a kártyák voltak. Leszette róluk az összefogó vastag piros gumikarikát és felhúzta a csuklójára, hogy ne veszítse el. Valamilyen megmagyarázhatatlanokból azóta is állandóan hordja. Oh, szer! nézett közbe Clay, és magasra tartotta a kis csomagot. Ez az! Horkant föl Raskol, és Clay már is dobta neki. Raskol szakértő szemmel vizsgálgatta. Mint tudjuk, szüzikének, vörzsónak ilyesmire nincs szüksége, közölte harsányan. Vörcs egykedvűen nyalogatta a harzi dudacskát. Vörcs, ígérnek, ha valaha az életben megszabadulsz az erényettől, elmondod nekem. Elküldöm neked ajánlott levélbe, vágta rá Verge. Danny felnevetett. Rászkal állandóan gyötörte verge mert még mindig senki sem fektette le, és nagyon jó volt, hogy Verge a humoros oldaláról fogta fel a cikizést. Verge azt mondta, azzal a nővel akar először lefeküdni, akibe szerelmes lesz, nem pedig valami ócska prostituált ringyóval. Deni szerint persze lehet, hogy Verge egyszerűen félt a dologtól. Deni maga is rémesen meg volt szeppenve az első alkalommal, de aztán minden jól ütött ki. A barak végébe póker csata zajlott. Szinte egyfolytában pókerostak, És a játszma hőse mindig Jack bocsi volt. Most oda meg és felvett egy tíz dolláros Becker holmiai közül. Becker tartozott nekem egy tízessel. Jack, tedd le azt a pénzt! szólt rá Danny élesen. De hát, tartozott nekem... Horkant föl Jack. Dennynek kezdettől fogva popály a tengerész jutott eszébe Bocsiron, mármint ahogy a képregények berajzolták. Jack mindig rémesen dühösnek nézett ki, még akkor is, amikor éppen örült valaminek. Jut eszembe, tudtok valamit Németországról, fiúk? kérdezte most Jack. Csinosak a nők vágta rájuk, Jó a sör tette hozzá Denny. A hamburgert valami ottani városról nevezték el. Tódította vörcs. Ilyesmit is csak ő tud. Mert hát egy kis madár azdalolta nekem, hogy oda zavarnak el bennünket hónap. Dermet csönd lett. Biztosak voltak benne, hogy az utolsó bevetésük amolyan sétarepülés lesz. Tejkihordás kihordása szomszédba, a csatorna túloldalára, a francia partvidékre. Ez lett volna a jutalmuk azért, hogy sikerült annyi sok bevetést éppen megúszniuk. Fel sem bennük, hogy az utolsó ennyire kemény lehetne. – Biztos vagy benne? – tamáskodott Júcsin. – Nem megyünk Svábiába – bizakodott Raskal. – Lerobbant a szekerünk! – Már kiavították, szólalt meg Vörcsin. – Úristen, gyerünk, tegyük gyorsan tönkre! – kiáltotta Raskal, és ezúttal egyáltalán nem viccelt. – De hát, csak nem küldenek Németországba most az utolsó bevetésünkre – mondta Júcsin, és megtapogatta a szerencsét hozó Szent Antalérmét. Ugyan már tejet fogunk kihordani Franciaországba, nem? Deni nem akarta felfogni, amit hal. De nem kapott választ. Egy hete jártak Wilhelmshafen felett, amihez mélyebben kellett berepülni Németország felé, és az a repülés jóval veszélyesebb is volt. Amikor ham bombázásából visszatértek, a barakjukban lévő fekhelyek fele árván maradt. A készek vagyunk, akarunk, tudunk, a célig sem jutott el. Előbb lelőtték. Egyetlen egy embernek sikerült elhagyni a gépet, de amikor kinyílt az ejtőernyője, már lángolt. – Kell valakinek a maradék? – kérdezte Clay. A láda kiürült. Nem kapott feleletet, de a fiúk lassan a csupaszodó fekhely köré gyűltek. – A kártyatartó. – Raskol elvette. – Borotva pengék. – Jacknek kellettek. – Lucky Strike. – Dannynek mindig jól jött egy doboz cigaretta. – A cipőfűző. Eugene cipőfűzőjét már csak az imádság tartotta össze. – A rágót! – Virgin nyúlt érte. – Ennyi. Becker volt? – Nincs. Az a kis halom maradt belőle mindössze a foltos matracon, meg az a pár vacak, amelyeket hazaküldenek az özvegyének. Dönőben felmerült, hogy nem kellene a halom tetejére oda tenni a négy levelű lóherét is, de tartott tőle, hogy a felesége dühös lenne Beckerre, amiért megfeledkezett a kabaláról. Talán éppen az asszonytól kapta Bekker hogy megóvja a bajtól. Nem. Jobb, ha meghagyják az özvegyet abba a tudatba, hogy Bekker halálának nem volt semmi különleges oka. Így akarta a végzet. Semmi köze ennek se szerencséhez, se pekhez, se négylevelű lóheréhez, se kabal a Ezek a dolgok így mennek. Dani zsebre vágta a négylevelű lóherét. Talán szerencsét hoz neki az éjjel. Mondjuk akad egy lány, akivel táncolhat.